În cel mai rău caz putem face schimbul chiar între noi, pe corabie. Da, măi, atunci de ce mai plecat peste mări? <laughs> Călătoriile sunt doar aurul nostru cel mai de preț. <laughs> asta, asta așa e. Dar cine e negustorul care stă rezemat de cabina comandantului? Îmi pare cunoscut. Pe eu! Îl cunoaște întregul baristan. E doar simba. Cum merge cu nervoșul prea cinstit, Timbal? Slavă lui Allah, merge bine prea cinstit, Mohar. Grija mea e alta. Să ajungem teferi în Indii. <grijă -rântele> Un scurt popas pe uscat e venit. Ne aflăm pe mare de mai bine de 10 zile. Ricetes! De ce insulă pe asta? Se coborâm! haide Prea acolo! Preacinstiți negustori? Nu vă îndepărtați de corabie! Lasă-i, capitane, să guste bucuria pământului întâlnit. E numai un petec de insulă. Nu știu de ce, dar sunt ne liniștit, Jafar. Dar nu înțeleg. În sfârșit, hai să strângem belele. Ah, câtă fericire să simt pământul sub picioare! Parcă spuneai preacinstit de bendar că nu iau urmai de prese decât călătoriile pe mări și oceane. spuneam, dar vorba asta am rostit-o pentru prima oară când mă aflam cu picioarele pe pământ. Să prindem focurile. Am chef domnule. Un ceelab idee, să te pini punteze, place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 Întoarce-ți-vă de gravă pe corabie! Asta nu e băbânt! Ce stregă acolo? Ne cheamă pe corabie! Jochi!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 Pe mine laft m-au ocrotit. Și iată-mă acum aruncat de valuri în alt țări necunoscut. Și măcar de-aș găsi ceva de alegurii. Ce minune mai e și asta? Din spuma mării răsare un măsar cu cap de leu. Ei, omule! Introduc gravă pește! Nici nu am ceva de făcut!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 Așa acest colier de pietre scumpe prealuminatului Mirgian Shah drept recunoștință pentru rangul pe care mi l-a dat de cârmuitor al țărmurilor Ostrovului. O săpușenie prea cinstite, Sinbad. De când mă aflu aici, am adunat averni nemăsurate, cumpărând și schimbând mărfuri pentru Mirjean Shah, care pe un frate m-a primit. Stăpâne, la țăr m-a încorat tocmai o nouă corabie cu mărfuri scumpe. Capitanul s-a înfățișat la curte. Să intre, cabar. Iar tu, dă fuga și împlinește-mi dorința de care ți-am vorbit. Prea bine! Cu plecăciune prea cinstit de sultan. Oh, oh, ești mărinimos, de capitan de corabie. Nu sunt sultan, ci numai sluga supusă a preanălțatului Mirjanșa. Sunt gata să te ascult. Am adus cu mine, după o călătorie plină de peripeții, blănuri și piei scumpe. Ne-am descărcat și acum așteptăm în voia. Blănuri și piei scumpe? Întocmai. Se mai află în cala răbii și un cufăr cu diamante. <laughs> Dar necinstit ar fi din parte să le schimbe pe aur, atâta vreme cât stăpânul nestematelor nu se mai poate bucura de rodul negoțului. Dar ce pricină îl împiedică? A pierit înghiții de varul la oaltă cu alți câțiva negustori. Ce toți spui, capitane? Nu cumva corabia dumii tale ancorat pe spinarea unui pește, uriași? Chiar așa? Dar cineva istorii si de fericit a întâmplat? <gântu -i> Eu m am fost victima naufragiului și diamantele tănuite în cufărul din calea vaporului ale mele sunt. <gântu -i> Mult voi fi fericit să călătoresc mai departe pe mări după ce vom fi sprăvit tocmeala alături de un capitan care a făcut prieteșuc pe viață cu cinstea. <gântu -i> Și-ncredințându-se cârmaciul că eu sunt cu adevărat simpat cel pierdut, m-a dus la prietenii săi pe corabil și mare bucurie a fost. Împreună am călătorit apoi din Ostrov în Ostrov până la Basrov, unde mi-am vândut mărțele, iar de-acolo m-am întors la Bagdad.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 După câte te vezi, valurile nu l-au înghițit. Alah să-l protească și restul vieții. Ancorăm pe ostrovul acesta plin de păsări și flori, capitane? <laughs> nu cumva asemenea grădini încântătoare creșt și pe spinările peștilor uria. Ar fi lumea prea de neînțeles. Atunci, unda ancora!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 Cine știe ce noi, aventuri, mă mai așteaptă? Blestemată soartă! Coradia a ridicat ancora și am fost uitat la mal. Și mult mă tem că o strovul care îmi primește singurătatea ascunde și alte primești. <gântu -i> nu e singur precinstit de simpat. Cine a vorbit? Eu, Hansadi, un neîn trecut căutător de diamante. Și de unde știi că sunt simpat? I-am auzit pe ceilalți negustori, strigându-ți numele de pe Corabie. Dar unde mă aflu, Hansadi? O să vezi în data.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 O, oh, Allah, ce bogății! e eh, eh, acum ne putem lega împreună. Ha, hai, hai, hai, hai, repede, Hansa Un vultur a și sărit stârvul. Ești salvat, Simba! Avem parte egală cu voi, a? Bineînțeles, bineînțeles. Le vom vinde și vom împărți că Ești un vânător iscusit, omule. Abia am întors spre cinstiți ascultători ai mei din ultima călătorie pe mare și m-a și cuprins dorul de părtări și al primești.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 o, o sunt copii cu fundul de ancorelor și n au umpis-o. Să fugim pe la un trup ostrov. Fugiți, fugiți spre cistiți, ne-i stăriți cu picioarele. Ostrobul mai mulțelor e nesfârșit cinițir. <trui>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 Câtea seraiului e plină de mormane și mobilite de oase. Ăsta nu e semn bun. eu zic să ne îndepărtăm de grabă. Dar încotro, că ce altceva îţi poate da siguranța unei tihne decât un asemenea serai? Dar ce mai oare? Cerul și pământul se cutremură. Parcă vine tai fumul. Cel ce smulge păduri din rădăcini și cetăți din temelini. Nu e taifun, e e cât palmierul care se apropie cu pași de uriași. Nu mai e nicio scăpare! Nu vă mai atât căriți atâta precinstiti de custorii. Mai bine să chipzuim cum să-i venim de hat mai repede. Cine poate lupta cu asemenea naimi răzind Alt... Roți Ajutor! ajutor, ajutor cuprins cu tetele uriașe! Ce -a adică, -a Dihania neagră, cu gura cât l-a prins în laba uriașă tocmai pe cătepetenia grămacilor. A dat apoi focul negrănesc de lemne și când era gata jarul, l-a înfipt pe tovarășul nostru într-un par și l-a fript pe cărbun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 Pui să căutăm două țăpușe de fier și când va sfori dihanea mai zdravă pe iarbă, noi să înroșim țăpușele în foc și să-i le înfigem în amândoi oți. Allah să te binecuvânteze, prea cinstit de zint, fac, așa vom face la treabă deci. Eu o să strâng reascuri și o să aprind focul va negustori să meargă cu mine să dobărăm arbori.